أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم بس دمائز اتمنہ مکترمو رمضان مبارک امیاشتہ اعوضان ایر و برکتنو والا میاشتہ تیرا اکتاں پر حجیب و قصائل ہوگا ان نمونگا خبر اکلیو میں آشتاتے اللہ جل جلالہ کو بده مبارک کلام قران پاک نازل کړو آو پدې کې نور د لازماني کتابونه هغه پدې نازل شي وي آو و جبریل علیہ السلام راتلو نبی علیہ السلام تبه قرآن او اور نبی علیہ السلام دا دو علیہ السلام تبه قرآن او دور بے وصرکو دبیو جنم انگم ترہو قرآن وایو تاسیہ او رید تبیو کہ قرآن او ریدل دا اللہ کلام او ریدل دا سنت عمل لئے او دید و روجی سر اڈرلوی مناسبت تزکلہ کلام را غلی پدی روجہ کے او ندید صلی اللہ علیہ وسلم تم ردید وار شوید پدی روجہ او کتابوں را نور کتابوں اغم پدی کے را گل نیاو عمل پدی روجہ کے اغدہ اللہ کلام دارم مسلمان لپاره کار دي چې په دې روزه کې څه اړتیا ده الله سلام مليصار کې ولي ماستحین په لیے راکړنی او دو این نامت پدیکی روجا ریزتنا نمت کرم روجا نیسن روجا ستا ویلکی نروجا دیتا ویلکی لیجی انسان دار لاد ازاد کارا دسار نواقلی دار مرک ریو اتو خوری سرد نید دار بادت نزان نزدری اسو دنو بچکے ورا کا اودو ورنا تعال موقع د دې د وړو ځان د موټر چلن سلاسانو په ټوله مستر نو خپل ترماخامه پوری سره نیت کولا دغه لري ارکان دي نو که په نیت دې وګرځوي د دې کې چې زړی مزن روټه باندې کې آگوڑا رکی خوراکونا یا سگاڑا چلی مکوہ پی ملانے شو اثار بان نمخت ہوتے دے آوما سلطانے ہوتا ہوتا ہوتا خودتو نیت نعبادت اور دروجے دے ندت سواہ ہونے ملانے نوزے کے نیت و ملازنگی دے جے انسان دانا رکھتے رئی اور نیت دبڑا تاکی دے کھلے گا نے لازمین دے کتنا دے تاپوسو بجدہ کھلے گا لے گاندہ کھلے یا کوشنی کې چې تاسو ته په هغه کې ځانګړا فرآختو ولې بیا بدلایم نه ده په جواب کې دا خبره کوي چې درځي فزو د عبادت د واجبات علماء په ساتم دغه جما hội او زمره نیت کوي امره درځي مده ته رسیدلې دې لازمی ته نیت نو دا هغه عادت دې نارته د روحې په دیبا نیدای باندې څاورمه نه لري اډریمز هغه دریمس دې نه نزان بچولی قران هجي اوره قران کله نه روزه برقرار پاتې کېږي زه ته قران نه کول لا دې روکه ولز کار دې نسکار نه نهان ساتل ینه څه څه څنګه دا روې روکن دی یو څلې سټاف د په عربی سره کی د روزه برکار په شفا ده او ګرین څلورم نمبر تمام د ګری تعلقات کا کمجه د خطر او د قانون كله تعلقات او خاصه معامللا دغه نظام ساتل یو څلې د بان کو دغه لږ په وروسته نامه پیدا کومه لري اوسه دي مده انسان باندې یا سفاره راځي داګه به ان شاء الله کوم او ژوند باندې انسان برقرار نه پاتې زمیا ترې یي یي مو سلسل نګل هغه د تان ساتل او څنګه هغه دردا چه درځه تر ماهمه پوری کې او 3200 نواني مزګره پوری یا مشکونا پوری یا جنور خطون اللگو مقفی پوری دادی دریو سی دوننا سردن اید نظان اسا تی هم ما انسان روجه نگیم او کتا سوائی جدا سلور قبری پروجه کی لازمی دی نیت دادریو سی دون نظان سا تل او سلورم سا تی هم قرآن تیم ذکر دی قلو وشربو حتی یتبین لکم الحیث العبیر او ثم داشر قلنا بیا ځکه د ګدام روکرې دا دی وراله خبره ذکر دي دا دی وراله کار نه تاسو دشتې کول شي اخوراج کا تعلق کار دې وړي چې سپین سگا راو کېږي وراله خبره ذکر دي سلورم انده ځکه ذکر داس کوماتن مستیامه ال ال بیاج روزه ترڅ کې وړه برابر او تاسو نو دا بو د هره عبادت لپاره چرت دی یو اعبادت بگر دنجت نصده کی اداد علماؤ مساله دا جکن عبادت مقصوده دی که هموزده که اگر جنات که عجده که امراد آو که ار عبادت دی نکا عبادت و مقصوده دی نیت شرق تیزه تا جعادت عبادت که تمیز راشی آو دا اللہ دا پارا و دا اللہ تمیز راشی نیت خدا عبادت دا پارا پکارا رامو موږ کوستر خبره جوړه ست د ویل کې اوس روژه کراځه د برو سذن نزان عدالت له کې تفسیر کو چې په دی باندې پوه شي روژه په قران شوګار یو انسان روژدار دی او دروځي په حالت کې د مثلا پیر باندې یا سک او او یای دی ما او کړه وراله نو پئی رباندے روجہ قرابیگی نا اگر تدھے پورا پیرا پورا پولیو نہیں کی ادا نقل روجہ کی اکثر کی ماں صرف نیو پیرا روجہ نیو مدرسہ کی عمل کرو یہ لحظو کجھو دینو اچھے لکھنو منگلڑو آگا چھے مسطلح کو بوڑیو خالی جراج مدرسہ دے ہمانگل جرائے اللہ کا مارکی دیزمہ ہو روځ باندې سفر کله نه تبليغ وجه کې را ديږي او داسې کې ځای کله نه تلویزیون مازرو یو دوه لري نه لکه ته لري د ځکار چې ګوره پاتې نه تبليغ وجه کې مازان برابر کړي دا نظر نو په یوه حدیث کې راځي انما اتمت الله اسکا او اسكات او څنګه قال ته امر له هغه فرمایي چې دا پتکار باندې خدای کا او اور یو ستاپ پر کار سرما دی تا خپل خدای ته جبنه کړو rejoalo کله فراتو کله او خپل ستاپ یو په ولر imagine کې به باندې او سلام او جنمات دی کی خدای دې له ییل کنه دا ستاپ بس دا خدای ته رب پر بابا دی او ستاپ در باندې نو هغه سر او جنمات دی نہ بیا دې نه یا خلای تعالید او هغه کایه را چې پوره کیاست کای متوجه او خبره یاده او خبره ورته نه یم ما سړی دا هم غواړم چې پاندو د تا د په لږه راځه او هم کار شید نه او تم جوړه د بیع وخت ما علماء زلی كله دې انسان ته بیا مې دا په دې چې ګن برابر کې په مړشې د قرآنه دی او اوس کې او که خدا که مضبوط سوره ده تاوانه سوره ده روجا رسولشی نبیان پتا بانده اغغط یادول واجب ده که تاوه تاوه اغغط دبناه کارکه انا روجا روز کشا نبس چه اغغط روجا رایا ده شی نو آوه متین اللہ سرع کارگی او قرآت پتست داخل یہ او خاند شوه پتست بانده پتست بانده که روجا مانده که قرآت یا سکاک سرا یا نیما سرا کورواز سرا ملاوی دوسرا کس دان چی خد تپا تا چی روجه دا لیا قابل بانده سوکا دوام مسلسل روجی سو روجی دوام یانش مسلسل لگا کار بدا صلی روجی نو بیاند رمزان اغا برکت منتے نشی و باہر آنی آن دا ہوجی اما کفاراوان نو دا کفارا بیادا آدار کن آدائی آن چاہتا ہے پچھر ایم مسک دے بیمار شو یومی ایش اونی زلی بیمار شنو بیا بیادا سرکی بیا بیادا سر, سر دومی ایش دے نیسی البتتا دا زنانا حالات دا سی دی دی بیماری حالات شیاغیر پی زنانا دا سی نیسی کے دے شیاغیر دومی ایش دی مسلسل رو جی ایسی دا نو هغه ویوم 18 دوه میاشتې مسلسل نشي کوم چې د ټاکارې کې دا دوه میاشتې برابر شي نو هغه اور پسې متصلا نه میاشتي نشي عباره اندانا داس dane ورځې قول لیدل یې ستانکلې یې جما کړه نو بیا په دې پرته اذنانه او دوه میاشتې مسلسل نشي لنی شي د هغه ترتیب په چکه م د بیمارې رسیدي مثلا نو یو میاش کې او بل میاش کې نو وو نو تايز تايز نو په کټکا هتاي ستاي سیاسي اګروجهول دي چې دا د دې په تشریح نو مثلا دا چې دا رجس څنګه د دا وروما میاشوږي دای کې به ور پسې په درپه وړاندې کیږي البته په ځان نه باندې پرځل کې هغه اند سره کې ماشوم په ناحشت کې مې بیمارې را کارو ته لکه دا نو هغه کې بیاون ده کپاری خصورت کی اغنس سای کی گی اغنبه دسره نسا او کده بیماره دو جنا مثلا بیمار شو امبه دسره کئی خبانده اکمیاں مسکی بل رمضان نراب ده کپاری که یو میت روجیونی سلی ورپسی در رمضان میت ده وی چیه در زنده کم نو فقط پارا که در رمضان روجی نیسا دا یوم یاشیم گرد صحیح شو رمضان روجبونی سی کمیچه کسدم خولدی را دا اگه در کارا بدا روجی نروز تو دوام یانشتین نوری مسلسل روجیونی سی اگرام دراجو دادیو بہترین عبادت دیں او چکم بہترین عبادت پی اللہ تعالیٰ کداریس او مخالفتو کنو پاوقان لے سنگین سزا وارد کی اگرام دراجو نو دوام یاش دغه دجګې دجایز پیسې څنګه برنامه شامل په کاره کې بده دان دی دا په او ماهر ډاکټر د دواینه دجایز په لې اشتها ارمان ده یورو استن دو میشتنی سلی ابیا دنسره کې دو میشتنی د بیا برابر و هیڅ امر هم زنه رجوع ورته کې علماو لیکلي چې امو رج کی ګناہوں نه ځان ساتل رج کی اې دہی پر ہے بل کې دغه حقاص پر جائز پایشار برابرول کې ګم دې رج کی د اگې نم زیع احتیات پکه او غما یو انسان نا جائز خواہ شاتن دو روجی پرس کی اداچی نو بیادا دیل علویہ کفاردہ دری اداپور بیادا سرسان کارو ندی ایو مادہ دیل اپنو کو میں دوامی آشتی مسلسل روجی ہو نیسا دوامی آشتی مسلسل روجی ہو نیسا یو اندہا نیسا اس دان کبرا یو سلے دائم سے روجیم نیسا نیسا دغه باندې کفاره دا پروژنی سلم نشي نو دغه واجب اسه بیا شپه تو مسکینانو ته روته اوره کوي شپه تو مسکینانو ته کز دم رويږي کولی دا شپه تو مسکینانو ته وروته ادا نه خو خوراکي کسانه چې برابر ما شومان باندې کفاره نه ادادي مش شپه تو مسکینان د خپل اوره معاشرو ترست یو مسكين خوراک کوي نوابت هغه برخو راغوته یا یو مسكين شپېټر چې د ډیوټو لگا وره ورانه راځه ستره د دوامیاشتې مو سنسن داغه ورته کپتان ترخه کفسه هغه راځي او وړاندې کوي خو دې به نچې یو مسكين شپېټر د مسنسلو خويندښ به د مسکینا یا یو مسكين میګدا هغه کاوقام دو سره دا غوړیا چاته چې دا غوړ چا دروږي راسي پنځایل حاجت برابر کا او مشتک مسكينان شو هجي یو دیګری باندې ځان ذاته استاندرو یو تاګډه غوړې نه چې دا چاندرو یو تاڅک وی نه هغه بروجي نه خو یو ځلې به باندې مثلا کس ته روجه ما تکړه دا استاک کړه یا نور خبره مڅه راغلي دی نو په دا باندې دومیاشتي کا فردا وس هغه یو مېش نه ځي چې سپېتر مسکینانو یاش په ټولو مسکینانو ته هغه خوراک دی ورکړي په داغي توکان غوسره مې دا کبه په حيولو نو چې په هيئه چې کوم دکتور سي کوليږي او مولوی ګللی لګره باندې مو رټا ورکړي نو موږ داسې کوليږي رایس سره سالم یې سره رټا نو موږ دنجشتان په وړاندې ترينه خبرداري چې موشرکه کوم خوراک کولې یا پیوړن باندې سپېټه مسكينان او یا ته به و چې زه ور کومه نام کلاسوم نو چې څومره صدقه یې کړې یې مسكين ذور خوراج کې یو متذبذ انسان چې هغه خوراج کوي متوكم وسه خوراج وکړي او په دې باندې به برابر مليږي داسریدګې د مقدار کټولر د شوان په ټاپل دیمونو باندې چې کله ورته حمل ولګي نورس یې په کوم دسر خوراج کې نسټ کې په بس دا غدی ورکی تیرو جو دا غدی نیشه یا دل پر دا غدی قیمت تی نو آغدی ساتھ مسکینانو کورکی یو تدی ورکی بل تدی ورکی او بل تدی ورکی تو با انوحال دا دا آغد چاہوکم ما باستا بایاں کو شکم انسان آغد آسی دے شی آغد دا کست رو جمع تکلی دا یا دا کست خوراک کلی دے یا دا کست تعلقات ساتلی دی نبا آغد آنڈ بیادت کا خبر لازمی کیداسبه دغه یی مسله به ام شو او دغه مسله به ام شو بندا دی پرې ورنه کې ستر وګرانجه اچول غونځای استا چول شي کوه اغل غول شي حسبه نو هغه دیو پروزی زرافه دی کې سفرت ناراض خبرم زه دال ترني کور کې سلیم مثلا هغه څنګه د ګړوله ګړوله بیا با دي چې د ستر کو ندا سره غو نه دي چې حل تا ور داخلي شي وني مثلا د اورنجو اخوان بیا د توکان توکي توکان کې راځي ندیام کرو دې باندې سفر نه کړو شي او بل با شي چیز مثلا د کلی یا زاد په پیل کې ډېر راځي په لاره خپل هغه ځنګ د نا مثلا یا مجله گور سے خپل هراغه ډایرک مارا دا وره او تاسទេស یا موږ دې لوګو کې ناشته ملک په تفقد پر نشه جوړه او خامخاج لوګو کې ناشته نو هغه لوګي بس تاسه دی هغه یا دغه مثال مثلا څلاره باندې روانه دا دغه په دغه زموند اغه نه لړ روانه په دې ځای تر هغه زبره بل اخره شي نو په دې سره خپلا څنګه دې حرج دې تنگي او که یو خاص ته ګیر راګ یا د خاص ته ګوري وکي او دن نه راځي صحیح شو یا د خاص ته مخ سره دا کاروږي او وردا پیلیک دنه صحیح چا مثلا کله طراغه او بیګامه کوه نو په دې صورت سره که څنګه دا کولیږي چې حیوان دې هغه په دې سره په دې سره انسان مروځه ماتي خبر څنګه دا کی مثال راواله باز خلق چلمس که چلم نو چلم را کلو سرم روجہ ماتی گی دایت سرم چلمس را لوبان و غیرہ چکم اگل لوگی که دا اگه لوگی را کل اگه سرم روجہ خرابی البتہ آتر شو یاد کلوشت و اغم بوئی که دا گلام بلش و اغم بوئی که یاد سی نور سیزو ندی چھے اگل لوگی خونک که خوصی رب بوئی نو پاگه سر روجہ خرابی گی نا یو مرګری د نسوار غاره کې باوجود زموږ کوششو مسله ماونه مونږه هم د نورو مسایلو چې څنګه بیانې دي د نسوار هم سلګو وایرا نه او احتیاط په اړین پکارو ته هغه کې چې احتیاط نسوار ملي رسول پکار کدا ټول د نسوار په دې تفصیلي جاسه په شرکت دا نه نسوار ورو ورو الله تعالی د کفرو ادا پات په انا د ذکر دبار مت ار د ګن نه راله <سؤال> و لګی کې چې کپلو کوي تنبرداشت کې مخفور دی لګی نه برداشت کې بلکې کلا سو کوي ولګی نه ناش کې نه برداشت کې نو انسان آزاد تا الله تعالی څنګه به ترين پیدا کړ دې دا د ګن اچول دا صداع کل کار نه او دا چې سره زمر عاشق چې بس روجه دې ند هغه برابر که صراحتن هماج د کتابونو کې مثلا او نمو دا او معلومي دي د نورو مسائلو نه دا چې لکده مثلا ول مولي کې دا بولاخ شویا کې ورشوا یا نور بولون شو چې د هغه لوګي نګ سر کوي او عربی تراش کې د هغه سر راو جره دي نا bale taim ke agadi che ghaqunat ke de sari sapati ji sari sapati ji ya da wa ke نو اوی سره روزه ماتي او کان نو یل باید د ابتداځي په جبا باندې یا په کلی باندې او باندې د سړي یا ني د مريانه کته شي د مريانه کته شي راکچري د چانې د مقدار نه نو په اوی سره روزه نه ماتي که د مقدار دی یا د د مقدار نه سوالي انسان روزه خراب شوه د دې بیا قزا کړو ابرم زين ورہا پخلا باندی غاف کی رعو باسو خلال سر رعو باسو دلی سر رعو باسو او بیا اغا تیر شو نو چکل تیر شو پخلا باندی لالا دیتی پویانشو مارا تورا وی نو گا کم یو روجا نماتیگی او که دا چنین برابر وی یا سیوا نو بیا روجا اغا ماتیگی او که دخلین رابار کو او بیا اگام نب نو بیا مسئل جویا دا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 چه دن نلالی <سؤال> نشی نو اغی سرم روجه خرابی گینا البتا ده یخوالی ده پارا ده تاندک ده پارا یو صلیق اللیت بار بار او با اچی او یخوالی خواسی لی نو دا غلماو مکروح لگلی نو دا که احتیاط پکار گی اغا ده خبر و نزان پکار دفور دیگن دا که یا پا مرائبانی لڑش اغی سر روجه نه خرابی او یا داوی ke nor da ke badzi zuna de je da le tafsil ara ko kol nishit taqriban keman pe damentra le de re da le ta subarwak ta ko school ko roji bar ke ehtiyaj pakarana nana al badan ka mal jo che kai hawal da zi che ara je be respect al li masalan arwah jagali obya maslat ne jodigi neda age da farq او دا نسو قراد نشي کول دا غل لپاره چباول لي نو نو په هغه صورت کې مونږ او کنه دا سي تر ولي شي نو د ریزان د لپاره د کا کار او فات ايشوجه الټو برکت دا الټو برکت یو انسان ولټه او کی پکل باندې انسان ته الټه راځي داشي الټا باندې تم کې سړې راولې مرای کیږي دا ورکی یا دور ورکی باندې نویو په خپل باندې الټه راځي کلزیان کې وی کليج په خپل باندې تابانه الټه رالې نو روزه خرابېږي نه او کته په خپل اختیار سره په برابر باندې راوستي او ولنه ډک دا بالکل ډک خپل باندې هغه نو بیا دې روزه چې په خپل او پرډک خپل باندې نبيار روزه خراب دي او کله کې نبيار روزه خراب دي په خپل باندې ولټن علي خلک یو ډیر روزه باندې پرکنه پریس او تاسو ته راستې نک چر ډک خپل باندې ولټه دي او کله نبيار روزه خراب دي او که د دې نه کم وي نبيار روزه نه خراب دي نو به 10 مسایل واه ما څخه احتیاط وکړ روجہ بہترین عبارت تے بہترین دے اللہ تعالیٰ مددد بدلے انتظام پا خفلہ کئی مددے کے احتیاط پکار دیں خفل روجہ خرابون نے دی پکار اللہ دنوں گا تا توفیق رانس یاو اللہ و لین صل اللہ